Jeg stilte noen spørsmål på Facebook for de som har det, om disse vranglærerne, som det står en del om i disse to brevene, og kvinner, som også står en del spesielle ting om, og altså Timotheus. Så vi kan jo begynne litt med hva vi om Timotheus. Hva vet vi om Timotheus fra før? om Dere, dere har jo gått en del av Nytestementet nå, men husker dere det. Visst går det med Timothys svar. Hvor dukker han opp første gang? Sånt kronologisk i hvert For så Forsøvitt, ja, sidemessig også. Kom igjen da. <laughs> ja. Og han når er han blir det, når er det Paulus og Timotheus møtes? Ikke Korinth. Ikke Ephesus, heller. Det kan være det hjelp. Lystra. Det er i Apostlenes gjerninger 16. Det er andre misjonsreise. Det er der Følges møter Timotheus. Det står at moren hans var jødisk og kristen. Det har vi for så vidt fra andre Timotheus. Og faren var gresk. Det er derfor Paulus omskjærer han eh, som tenåring. Det eh, står av hensyn til jødene. Fordi faren hans var, eh, eller moren hans var, var jøde. For sånn, som Titus, som var helgresk, der gjør Paulus et poeng i Galatebrevet at han ikke ble omskjært. Omskåret, heter det. Eh, så her er det fordi han blir sett på som en jøde, da, at han For å hjelpe evangeliseringen så, så blir han omskåret her. Og så ble han med Paulus Um, på andre misjonsreisen derfra Og så har han et godt vitnesbyrd også uh, I uh, området der Av de andre kristne Så er han også med på Ser det som han er på hele den tredje misjonsreisen Så står han faktisk som medavsender For mange brev Første andre tessaloniker hadde dere foregang andre Korinthbrev, og Filipperne, og Kolosserne, og Filemon. Er han, han er med Paulus på en måte, og står innenfor det Paulus skriver. Selv om det er Paulus som selvfølgelig er sjefsavsender. Eh, og han dro til Thessalonika og Korinth alene. For å, i Korinth, der er det jo litt problemer. <laughs> og at Timotheus dro dit alene, Balanserer kanske bildet litt om... For det er litt vanlig å tenke at Timoteus, ut fra første og andre Timoteus, at han var litt sånn redd og forsiktig. Og, og på engelsk så ble han ofte kalt for timid timi. Han er liksom sånn den litt forskremte Timoteus. Men han, var ikke, han måtte jo ha litt gøtt når han dro alene til de to menighetene her. Tessalonika var en grej grei menighet, de var kjempesnille. Men i Korint så var det litt mer bråk. Og her er han alene i... Hvor er vi nå når Timoteus får disse brevene? Hvor er Timoteus? Han er i Ephesus. Så nå virker han som han er ganske alene der, i hvert fall som utsending av Paulus, for å ordne opp i problemene der. Det står også at han var i fengsel i Hebrebrevet 13. Da står det at han blitt sluppet fri igjen, da. så han har vært i fengsel. Det spør seg om når du daterer Hebrebrevet, men at han også opplevde det. Og så er det... En dato vanligste datum for Timotheus brevene er rundt 63-64 hvis vi da eh, tror at Paulus dro på en fjerde missionsreise som vi ikke har i Apostlenes gjerninger at etter han var i Roma et par år og skrev disse fengselsbrevene som de kalles og og og Filemon, så blir han sluppet fri igjen siden Apostlenes gjerninger slutter på den måten de gjør at det står at han var der i to år tydeligvis så skjedde det noe etter de to årene, og at han da dro på en runde til og satte igjen Timoteus i Ephesus og satte igjen Titus på Kreta. Og så er han kanskje i Makedonia selv når han skriver dette her. I hvert fall dit han, det står i begynnelsen. Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg bli igjen i Ephesus. Så, så, så, så, så, ut fra brevet her da, hva vet vi om Timotheus her? Hva slags inntrykk fikk dere, eller har dere noen spesielle detaljer som dere vil merke til? For de som har gjort leksa si på forhånd her. Lenge siden jeg har sett da. det, har fått så mye skjegg og hår. Jo, ja, han er ung, ja, riktig. Relativt ung. Det er faktisk mitt første punkt her. Men... Det ordet her blir eh, også brukt... Altså, det virker som det er... Du er i 30-året da, når de bruker det, det greskåret. Så du er fortsatt unge når du er 30-året. Jo, okay. <laughs> Ja, det er det. Bibelsk unge. Um, og det vil du da... Hvis vi nå er 63, og eh, Paulus møter Timotheus eh, runt år 50. 49-50. Så var han da en 10-åring han er i 30-årene nå. Var han en 10 kanskje sent i 10-årene, da de møttes første gang. Så han har vært med fra ganske ung alder, da, og blitt trent opp av Perlus. Ja. ja, riktig. Han har også blitt, uh, han blitt uh, det står vel to-tre ganger her, at han har blitt de eldste av hendene på han, og han fikk profeti, han fikk uh, nådegave og litt sånne ting, ja. Riktig. Så her Perlis prøver Paulus å oppfordre ham til å bruke den nådegaven og den profetien som ble, eller i også, som ble talt over ham. Han var litt syk. Han var syk? Det var ofte syk, har jeg skrevet et stemmele. Ja. Ikke <laughs> ja. Drikk ikke lenger bare vann, men bruk også litt vin for magen og for du er så ofte syk. Ja, så han var litt sånn, litt skjør på den måten i hvert fall, fysisk, om ikke psykisk. Så ja, hadde du en ting til? Det var det. Mm. Det, er de, det er de to, de mest kjente tingene om Timotheus. Nei, det er jo et kjent vers, dette her. Så Perluss, ja, han han eh, Tematäus uppmuntrar stad till att upptenna nålgåvan sin och inte vara motlös. Kanske det var lite vanskelig, så sånn att det var lite eh, trängt den uppmuntrar. Han hade varit trofast hela livet. Det jo. Ehm ja, trängt att kyrkan sånn, är samma. Jag tror här eh, ja, han har följt Paulus i som Paulus skriver, i läre och liv i holdning, tro, tålamod, kärlek, uthållighet, förföljelser och lidelser. Så han har liksom gått igenom det meste som Paulus har gått igenom. Ehm um, fylt Paulus väldigt tätt av alltså den närmaste för Paulus. Verkar det som. Har vi fler ting? Det til mm -hmm. Absolut. Ja. Det säger han och det säger så baserat på moran og bestmodern. Det höres kanske ut som att han er liksom tredje generations kristen, men det är det inte tid till så tidigt i historien her. Så han han har kanskje vokst i et jødisk hjem. Det står der neste punktet her, at han har blitt opplært i gete fra barndommene. Eh, og så har mora og bestemora kanske blitt kristne, kanske samtidig som han, eller tidligere. Det er vanskelig å vite. Men at Paulus vet at i den familien her, der er det en stark tro. Så han er overbevist med at Timotheus har den samme sterke tron. Har du en hånd, Søndre? Nei, hehehe. <laughs> ja um. det kan være at det er Paulus som har måttet lede det er litt feilere når du snakker du er stakker at, det står ikke noe om at du har en ekte født at, at det er som om det er Paulus som har ledet til Jesus veldig bra ja, det er i vers 2, mitt ektefødte barn i troen. Det er på en måte litt komisk å bruke ordet ektefødt, når han ikke mener fysisk ektefødt, liksom. Men, men det han mener, altså det er det ordet for det å være født innenfor ekteskap, og at han er ektefødt på den måten, men på en åndelig måte her da. Men det er sannsynligvis, da Paulus kom da, på andre misjonsreisen, at kanske mora og bestemora også, var det kristna samtidigt. Ja, så var det en del vranglärare. Eh, eh. <laughs> det var komisk eh, utseende på. Han, så. Det er ganske mange spår av vranglärare her. Ehm, det börjar jo med i vers vi mötte baket til det första timmen här, i vers 3 eh, «Bad jeg deg bli i Efesus, så du kunde forby enkelt å komme med en annen lære.» Så der har vi da det en annen lære, det er da en vranglære. Så det er en eh, noe annet en evangeliet. Akkurat det er 1-3. Der, der får du grunnen til at han er i Efesus, og grunnen til at Paulus skriver eller være opptatt av myter og endeløse slektstavler, står det. Så det er litt liksom sånne eh, små detaljer her og der på vad som kanskje var eh, denne, hva denne vranglæren gikk ut på. Ordet lære nevnes ganske mange ganger i både første og andre Timotheus, så det er tydelig det det går på her. Um, ja, dette verset leste vi, at det er hovedgrunnen for at han er i Epsøs. Ja, undervisning. Skråstrekk eh, lære, ja. Mm. De opptrådte som lærere, står det, at de, de vil være lovlærere i vers 7, men de forstår hverken det de selv sier, eller det de sig uttaler seg så selvsikkert om. Så eh, det er mulig at det er ting som tyder på at det kanskje var til og med folk blant de eldste brødrene her, som hadde begynt å, å forkynne noe nytt. Eh, som da kanskje også er derfor Paulus snakker om At eh, hva en eldste Eller en tilsynsmann da, skal, Hva slags kvaliteter han skal ha Og etter hvert også Mot slutten så er det eh, Godta ikke Det er i 5.19 Godta anklager mot den eldste Uten to eller tre vittner Dem som synder skal du rettesette i alle, alles nærvær Så Ja, han skal kanskje skifte ut Noen eldstebrødre <laughs> og noen av de som faktiskt här har begynt å, å komme med noe nytt. Ja, en eventyr, endeløse ettertavler. Og så nevner han to, Hymenøus og Alexander, som alt har, ja, han sier, overgitt Satan, men uh, ut fra hvordan uh, han brukar det i første korinterbrev, så kanske han mener att at det blir støtt ut av menigheten. Var det inne på det i første korinterbrev? Når han sier att han ska han, i kapittel 5, ja. Okej. Okay. Att Satan, ja. eh, Satan det verkar de altså, som i 1 Korinter 5 i varje fall att uh, att utanför kyrkan då är liksom Satans uh, territorium och att det har blivit stött ut um, eller att Paulus säger att de ska stöta ut så att han kommer till uh, omvändelse. Poenget er at han skal venne om, om, det er ikke han skal bli utsett. Men det er som siste instans, hvis ikke noe annet hjelper. Han kaller det frafall av dæmonisk lære, hykler i, står det at de forbyr ekteskap og påbyr avhold fra visse slag mat. På den tiden her, i hedenske religioner, så begynte det bli litt vanlig med sånn askese. Så du vet det er? Det er å liksom holde seg borte fra ting og tang. Sånn selvpining, hvis det går litt langt. Så her kanskje noen av de begynte å dra inn det også i menigheten Vannhelge og kjæringaktige eventyr <laughs> uh, Ja, jeg fant noen flere av de lette uh, Det var liksom flere komiske ulver i foreklær ut og gikk her Han her over <laughs> noen, som har, noen som har hatt det gøy med å manipulere noen <laughs> Så ja, det er mer, mer drypp. Noen av de yngre enkene følger satan, det blir vanskelig å vite hva han mener, akkurat uten å se på sammenhengen kanskje. Noen eldste, det leste vi i sted, de anklages, og noen av de synder høres ut som. Noen farer med fremmed lære og ikke Jesus sunne ord. De er oppblåste, ute etter krangling og diskusjoner, med missunnelse, strid, spott, onde misstanker og krangel som følger. Fordervet i sitt siden har tapt sannheten, vil tjene penger på Guds frykt. Noen ønsker å bli rike og ha faret vil. Vanheldig tomt så såkalt kunskap som fører vil. Så det er ganske mye om en vranglære. Også vranglære i 2. Timothy. Så går gå litt fort gjennom denne listene her. Ordkrig til ingen nytte. det går liksom på det samme. diskussioner og tomt snakk om disse ettertavlene kanskje, og eventyr og myter og sånne ting. Vannhelia, tomt snakk, ugudlighet, vranglæren må stoppes før den sprer seg. Han sier det sprer seg som kolbrann. Du kan jo undersøke hvordan den sprer seg, og hva som må gjøres til slutt når det har gått for langt. Uh, Hymenøs og Filetus har faret vild og sier at oppstandelsen, alt har skjedd. Der får vi litt innblikk i kanskje hva de underviste, eller i hvert fall en del av hva de underviste. Tåpelige, uforstandige stridsspørsmål. Han kaller det at de er, de er en rus, og det er i djevelens snare. De er pengekjære, skrytende, overmodige, spottene, oppblåste. Ser bare ut ba, ja, til å ha Guds frykt, men har det ikke. Fanger noen kvinner. <laughs> og det er fordervet i sitt sinn, og eventyr igjen, ja. Også Alexander nevnes som en av de aller verste, som pøldes på slutten av andre Timotheus. Det som er interessant da er at Perlus i eh, Apostlenes gjerninger 20, sier han til de eldste faktisk i Ephesus på vei på slutten av tredje misjonsreisen, for jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter sig. Og det ser ut som at det var det som har skjedd nå, at noen, denne vranglæren kommer innenifra. Det kommer ikke utenifra. Det er ofte kanskje innenfra den kommer. Så här er det da noen av de eldste som han snakker til i aposteliserning i 20 her. Så det, det her er vel runt år 57, kanske Så nå er det sju, kanskje 20 år senere at det har blitt en realitet. Skal vi se litt på kvinnene? Eh, ja, vi gå litt fort gjennom kvinnene Bare for å få litt sånn overblikk eh, Ja, hva fant dere forresten? Her er først, den skal kle seg sømmelig Og pynte med måtehold Det. Men hva fant dere noe annet? Ja. Frelst, gjennom <laughs> Frelst gjennom barnefødsel, ja Den kommer litt lengre ned på mista Ja, vi er jo sånn, i, i konteksten her da, så det kommer vel nå at ja, jeg skal kle seg med gode gjerninger, eh, skal ta imot læren i stillhet og underordne sig. og så skal det ikke opptre som lærer eller være mannens herre, skal være stille. Eva ble lurt og falt i overtredelse. Det er ja, mest om Eva, men han bruker det jo om alle kvinner. <laughs> eh, skal bli forelst gjennom barnefødselen. det kommer vi til etterpå. Det er kanske det vanskeligste i disse brevene. Ja, hva er det mer? Ja, nettopp. Både unge og gamle enker. Eh, de virkelige enkene er kjent for gode gjerninger, har oppdrett barn og vist gjestfrihet, sier han. Uekte, vi bare går rundt og finner seg en ny mann. Nei, han vil at vi skal finne seg en ny mann. Fordi, fordi rundt, det kommer vel her, tror jeg, noen yngre enker lærer seg ledigang, farer med sladder, legger seg bort i andre saker, snakker om ting som ikke passer sig. Det sier Paulus at da må dere gifte dere igjen, så dere ikke gjør sånne ting. Dere har for mye tid. Ja, løsningen er at de yngre enkene gifter seg igjen for barn og styrer sitt eget hus, sier han. Noen yngre og enkelfølge satan, den hadde vi vist da. Vranglærerne fanger spesielt kvinner nedtynget av synder og drevet av lyster. Så de er, kvinnene er spesielt utsatt for denne vranglæren. Og de er ivrige etter å lære, disse kvinnene, men de finner aldri sannheten. <laughs> Kanskje litt generalisering akkurat der da. Pøl ut over de vel av og til. Det må vi være over. Ja. <laughs> Det var litt liksom sånn intro. Um, jeg kan se... Jeg har, liksom, jeg har ikke tenkt å gå gjennom alle verst, for det er jo... tror vi rekker det uansett. Men vi um, kan se litt på 1, 19 og 20. Um, eller 18 også, kanskje. Timoteus, mitt barn slik, er oppdraget jeg nå overgir til deg i samsvar med de profetiene som før er talt til deg. Ved dem skal du stride den gode strid, i tro og med god samvittighet. Noen har feid samvittigheten til side, og troen deres har forlist. Blant dem er Himeneus og Alexander, som jeg har overgitt til Satan, så de skal bli toktet til ikke lenger å spotte. Det er så liten skrift på det, jeg ser ikke hva som kommer i gang. Ja. <laughs> ja, og så står det senere at de underviser at nei, oppstandelsen allerede har funnet sted. Det var litt liten skrift, men det går bra. Det så vi i sted. Uh, ja, det jeg skal ha her, det er fortsatt litt bakgrunn da, for det, det kan være at dette er en tidlig form for gnostisisme. Har dere hatt om gnostisisme tidligere? Litt? Jeg skal repetere litt. Men hva vet dere om gnostisismen? Mm -hmm. Ja, det åndelige er godt, og det fysiske er ondt. Derfor kunne ikke Jesus være både Gud og menneske. Så derfor valgte de å tro enten at han bare var et spøkelse, eller at han bare var et menneske. Ja. Kunskap ja Gnosis betyr kunskap, Så de måtte ha spesielle Åppenbaringer for å bli frelst Og de mente det bare var den intellektuelle Eliten som kunne bli frelst Ikke alle Det er jo hoved, hovedtrekkende For gnostetismen får jeg kan se litt mer på vad de Underviste i sammenhengen Første til Matteus her Så um, Etter dette her da Ute på hundretallet så var dette akkurat synet på oppstandelsen var centralt i skille mellom kirken og gnostikerne, for da mente da de kristne at Jesus sto opp fysisk, kroppslig, og at troende også vil stå opp fysisk, på samme måte. Mens gnostikerne mente at oppstandelsen allerede hade skjedd på en åndelig måte, og de viste da til noen vers, der det står liksom at vi sitter i himmelen med Jesus, at vi blir reist opp åndelig, og at ved døden vil man komme tilbake til, til himmelen. Um, så det er mulig at det er de samme tankene her 50 år tidligere. Vi har jo også spor i 1. Korinther-brøv fra enda litt tidligere. Der snakker det først mye om kunskap i kapittel 8. Vi gjentar det ordet ganske mange ganger, og det virker som at noen i Korinther gikk rundt og sa at vi har jo kunnskap om at vi kan spise dette kjøttet som har blitt offret av avgudene, og det er jo helt grejt å spise dette her, for det finns jo ingen avguder. Så ja, det er mulig at det var tidlig gnostiske tanker her. Og siste verset i 1. Timoteus, så sier det høres «Vend bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den såkalte kunnskapen», sier han. Og der er jo ordet «gnosis». Det er at det er gnostisisme, eller at det er bare noe som Paulus kaller kunskap som ikke er det. Men det här kan jo tyde på at det er noe å i det argumentet. Og så da vil det i så fall det være noen gnostiske myter han snakker om. De, de omtolka ganske mye, sånn skapelsesberetning for exempel tolka de på en helt annen måte. Skapeverket var jo misslykka siden allt det fysiske var ondt. Og det var en liksom sånn halvgud som hadde skapt verden, og det var egentlig et mislykka prosjekt. Um, og det er jo noe helt annet enn det vi tror på. Vi kommer litt tilbake til det med kvinner og barnefødsel og sånne ting, for der kan dette spille en rolle, i hvert fall i en tolkning. Så Paulus nevner også her um, at Timotheus skal stride den gode strid i tro og med god samvittighet. La dere merke til hvor mange ganger han snakker om god samvittighet i de brevene her. Han sier det da helt i begynnelsen, at, ja, det vi da, at målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. Noen har forvillet seg bort fra dette, alle tre tingene sikkert, og havnet i tomt snakk. <laughs> og så er det her, at, ja det leste vi nå, at vi strider en god strid i tro og med god samvittighet. Noen har feilt samvittigheten til side, egentlig en slags parallell til det første og troen deres er forlist, står det, og så om menighetstjenerne, diakonene, skal eie troens mysterium i en ren samvittighet. Og her ånden sier med klare ord, at i de siste dager, eller tider skal noen falle fra troen, de skal holde seg til ånder som før vil, og til dæmoners lære fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet. Der er det ikke mye samvittighet igjen. Nå har det bare stomper som står igjen. Um, og så har vi siste... Ja, i andre, jeg takker stadig for dig og husker på deg dag og natt i mine bønder til Gud som jeg tjener med en ren samvittighet slik som mine forfødre. Veldig mye god, ren samvittighet her. Um, og her, det å forville seg bort fra en god samvittighet og så kanske det er en slags progresjon at du feier den til side. Kanskje du feier side først så forviller du deg bort fra og så til slutt er det en avsvidd. Uh, at det er... Um, og her står det jo troen deres har forlist at det, det er farlig, egentlig, å overkjøre samvittigheten for mye til den til slutt blir slipt ned, og så til slutt så blir den avsvidd, og så uh, gjør den ikke den nytten som den uh, er ment til å gjøre. Um, det er spørsmålet når det står at det tron har favorit. Ja. Eh, uh, ja, man, man kan falla fra det er jo ja. helt tydligt. Ja. Men man där spelar ja. att man, at man inte kan. Mhm. Ja. Mister tron frälsen att det med nåt ja. Ja. Frelsen, ja. ja. Hvordan, hvordan de mistern om alltså här de i alla fall på ett landvis, men uh, om det är yttre eller inre påverkan, det, det står det ju akkurat men uh, de har feilsviten til side, i hvert fall. Det er noe de har gjort selv. Jeg har en supersensitiv samvittighet, som jeg av og til må liksom sparke litt. Jeg <laughs> tenker at det er bare tull. Det der skal du ikke bry deg med. <laughs> det kan bli litt for mye. Så jeg har lært litt... Jeg har lært å piske min samvittighet litt på en god måte. Men øh, den har liksom en, opp, en opp, oppgave... Og det er farlig vi begynner å tenke, ja, er det så farlig da? Og så tenker vi det flere ganger, og så til slutt så er det så farlig. Luther sa jo da han stod foran keiseren og ble anklaget, eller ja, han måtte trekke det han hadde skrevet, så sa han jo at å gå emot sin egen samvittighet er hverken riktig eller trygt. Og det var det han sa, jeg kan ikke, hvis ikke dere viser meg fra Bibelen at dette er så kan jeg ikke eh, ta tilbake det jeg har skrevet ut, for da går jeg imot min egen samvittighet. Jeg sier ikke at samvittigheten alltid er Guds stemme, men eh, alle mennesker har en samvittighet, uansett hvor mye de tror på Gud eller ikke. Fordi vi alle har skapt i Guds bilde, og alle vet forskjell på rett og galt. Og den, samvittigheten har en, en oppgave, da, som, eh, som hjelper oss til å leve riktig og til å å holde troen også, i sammenhengen här. Ja. Så Gud kan bruke samvittigheten, det tror jeg. Men jeg tror den alltid er Guds stemme. Men det er en veldig viktig verktøy å ha. Kanske ett overraskende at vi hang oss opp så veldig i dette her, men når Paulus snakker så mye om god samvittighet, så virker det som at han, han synes det er viktig. Og jeg tror også det här er viktig med, Paulus sier det og andre steder, det med på en måte leve et gjennomsiktig liv, at du har god samvittighet, vad tycker du ikke har några stygge hemligheter som du inte vill att någon ska få finuta? Eh, det självklartiskt ska jag inte gå offentligt offentligöra allt, men <laughs> men det att ha, ha et liv du ikke har någon sida du gömmer bort da. Det är att leva genomskinligt. har du en god samhällsvy tror jag. Ja, skal vi törra att börja på dessa kvinnorna på på 10 minuter men eh, vi kan ta første delen, kanskje. For å lese kapittel 2. «Jeg formaner dere da framfor alt til å bære frem bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i allt. Dette er godt og noe Gud vår frelser gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For Gud er en, og en mellommann er det mellom Gud og mennesker.» «Mennesket er Kristus Jesus, han som ga sig selv som løsepenger for alle. Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne, og for det er jeg insatt som en, som herold og apostel. Jeg sier sannheten, jeg lyver ikke, jeg er lærer for folkeslagene i tro og sannhet. På hvert sted vil jeg at mennene skal be med løftede og rene hender uten sinne og strid. På samme måte skal kvinnene oppføre sig sømmelig. De skal pynte seg med måte og forstand, ikke med alle slags fletninger, gullsmyker, perler eller dyre klær, men med gode gjerninger, slik det passer seg for kvinner som vil leve gudfryktig. En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen. Hun skal være stille. For Adam ble skapt først og så Eva. Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen. Bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet så det här detta är ett trovärdig ord har de tagit med 3-1 i avsnittet här i den överskådelsen. Ja. <laughs> vi kan börja med börja övers så eller kanske vi börjar nederst som jag har tänkt här. Ehm um, Vi vi börjar med lite sån pinting och klär tror jag. Det är lite grejt för pausen. Det, det lille ordet «da», som jeg har i parentes, det har det ikke med her i oversettelsen, men det er, det er der i, i gresken, sånn at det virker som at Paulus kommer med det argumentet her basert på noe han har sagt tidligere. Eh, og kanske dette med at han, eh, dette lille avsnittet kanskje han har i kapitel 1 med hvordan Gud kalte han og utrustet han og ga han autoritet til å være en apostel og sånne ting og derfor kanskje han da formaner, eh, plus vranglæren da, som ska rettes opp. Det er litt vanskelig å vite om han mener at det her er liksom for å balansere og fikse problemene, samtidig som han sier det fordi han har liksom autoritet til å eh, komme med sånne bud. Og det er to ganger også i i kapitlet, nei, vers 8. «På vart sted vil jeg da at mennene...» Så det også hänger sammen med, med forrige, men... Eh, av och till så droppar det såna ord. Det er ju lite synd då. Ehm. Vad tänker Om Ja, då står först altså, ordet allt och alla som ni ser har blivit gentatt en del här. Och så är ju stille, ställe nämns här oppe, og så nämns det här nere med kvinnene skal ta imot opplæring i stillhet, og hun skal være stille. Eh, samme ordet, så tydeligvis, bare for en liten frampek mot slutten her, så betyr ikke det å være musestille. Hvis det her oppe betyr å leve et stille og fredelig liv, så er det ikke det å leve et liv der du ikke sier et ord. Eh, nødvendigvis. Eh, nei, altså det er mer som sånn rolig det, ikke, det har ikke Nødvendigvis noe med Snakking å gjøre um, Ja, det står, det står i apostelens gjerninger Et par ganger så er det når, når Paulus eh, Er når Peter Har vært hos Cornelius Og de andre jødene Synes at det er hva du gjort nå Du var jo spist med hedninger Og så forklarer Peter Dette med visjonen han fikk Eller duken så kom ned og sånne og så sier, står det at, og da de hørte det, ble det stille. Og så priste de Gud. Tydeligvis så snakker de da, selv om de er stille, de priste Gud. Så det er at de roet seg. Og det er det ordet betyr først og fremst, tror jeg, og så vidt husker, at um, det gjør å rolig. Og her er det, han altså, sier, at vi skal be for konger og alle i ledende stillinger, er jo så vi kan leve et stille og liv. Det er liksom det, litt sånn egoistisk bønn på en måte. Men her var jo man ble jo forfullt, ikke sant? Så da var det viktigere på en måte å be for myndighetene, så at de kunne leve et årlig liv. Da. Men han sier jo lenger ned at Gud vil at alle skal bli frelst, og han ga sig selv som en løsepenge for alle, så det er jo også at de ber for frelsen også. Ja... På hvert sted vil jeg da at mennene skal be med løftede og rene hender uten sinne og strid. Det er jo en del strid i menigheten her, så han på en måte motarbeider det her. Og på samme måte vil jeg at kvinnene skal ha en fin fremferd. De skal smykke sig med måte og forstand, ikke med alle slags fletninger. eller dyre klær, men med gode gjerninger. Slik det passer seg for kvinner som vil leve gudfryktig. En kvinne ska ta med å i stillhet. Vi tar kanskje dette med klærne først. Det lurer kanske på vad hva skal vi skal om det. Liksom? Hva er det å si om klærne? Jeg synes det er litt interessant da, at et av de veldig få stedene det står noe som helst om kleskode i menigheten, så står det at man ikke skal kle seg opp. Jeg liker generelt ikke å gå i skjorte. Jeg synes det er veldig gøy å lese sånne ting som det her. Ehm um, och här i begynnelsen så var det, de möttes ju på en arbetsdag också. Sånn at eh, så att de hade Et möte om morgonen och så gick de på jobb och så hade de nattvard tror jag sånn, Når när de var färdiga på jobb. Så de flesta hade bara sina jobb klär och de fleste hade ju inte några väldigt fine kläder hvis inte de var rike. Och dessa damerna han eh, beskriver här är ju rike damer som har råd till att gå med sån och som kanske inte skulle på jobb en gång och som där hade kanske tjänare till att hjälpa sig att sätta på håret på alla dessa måten. så han säger ju han säger ju inte att det är kä lov och men han säger inte kläsa upp för mycket och det det är inte den måten det ska liksom pynta det på. Da. Så jag vinte tänke lite var har vi fått detta fra då att vi ska klä oss upp på söndag liksom? O eh jag snokade runt på internet av på såna forum där man ställt ett frågeställ och så är alltid svaret ja vi klär oss upp för Gud och liksom vi visar oss uh, vart bäst för Gud och liksom någonting. Ehm um, och det är liksom alltid det svaret tills kom over ett st där plötsligt det var en som, uh, som skrev något annat. Ehm <laughs> um, så fann det en artikel där det är det verkar som det här var faktiskt uppstod på 1800-talet i forbindelse med den industrielle revolution, da middelklassen plutselig var en realitet, og de ville skille sig fra å vise at de var rikere enn de fattigste. Så de begynte å kle på søndag. Så egentlig <laughs> er motivasjonen helt feil. <laughs> at det var for å vise status. Og også hvis du går helt tilbake i oldkirken, etter at man har blitt statsreligion, og de begynte å få kir kirkebygg, fine kirkebygg som keiseren hadde sponset, og Konstantin og sånne så kunne også plutselig keiseren dukke opp på et møte, eller noen av hans eh, adelsfolk. Eh, og da begynte man liksom, å klese opp i tilfelle keiseren kom. Det var ikke for å klese for Gud, det var for på klese opp for keiseren. Og også hvis man ble forfullt, så ville man ikke klese opp så veldig og vise at nå skal jeg på kristent møte. Nå er jeg på slipset mitt. Eh, du ville heller eh, prøve å være litt usynlig. Jeg har lyst til å, um til å bare eh, mm, balansere litt da. Jeg er ikke imot at man kler sig opp. <laughs> Nei, jeg skal bare si at eh, Paulus sier jo at de skal smykke seg med måte og forstand. Så det er lov å ha på seg litt fint, hvis du har lyst. Um, er, jeg vil ikke bli oppfattet som at det er imot alt sånt, og at man skal kler seg ned. På si. Ha på seg noen stygge klær. Det er ikke det i det hele tatt, men det er vel litt mer ja. Jeg har ikke tenkt å lage en revolution på det her Jeg bare synes det var litt interessant så Det er helt greit om dere vil klede opp Så skal ikke jeg si på det Hva så det jeg sagt? Det er nok kanske noe av det også Med um, Fletninger Det er i hvert fall noe med håret å gjøre Håret var jo liksom greia Når det gjaldt sånt og, at, og det er kanske det at de, de tok litt på frisyrene, og det, det tilsvarer liksom, utringing i dag kanskje, eller noe sånt. Så det er nok noe det også, inne i bildet her.